Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Giyagus Alim 77 Bekasi, Dakta FM 107, teruskan perjuangan mengenai kemerdekaan. Alhamdulillah, aladzi wakadah wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah, wala ummata ba'dah, wala kitab ba'dah, wa ba'dah kitabihi, wala wa alihi wa sahabi ajma'in, waman tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha la syarika lah wa muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Alhamdulillah alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk kembali bersama-sama menimba ilmu dari Ustaz Farid Ahmad Uqbah terkait kajian tauhid kita ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di poin yang ke-102 insya Allah malam ini kita akan bahas dan tentunya kami berharap Anda sudah menyiapkan catatan Anda agar kemudian ilmu yang telah kita dapatkan dapat kita baca kembali, dapat kita renungkan kembali sewaktu-waktu. Saya William Hasan bersama Mas Firman Hakim akan menemani Anda insyaallah hingga nanti menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tentunya selama kebersamaan kita, Anda bisa bergabung bersama kami untuk mengajukan pertanyaan. Jadi silakan Anda bergabung di layanan telepon 8816363 ataupun di layanan SMS kami 0815111 107 Dan Alhamdulillah Sergital Sudah Hadir saat ini Di studio bersama kami Yani Ustaz Farid Ahmad Ukbah Assalamualaikum Sir. Waalaikumsalam al Kabar sehat Alhamdulillah al Hari ini lumayan Kalau boleh cerita sedikit Eh Hasil dari, al sudah alumni kemarin. Zat. Ya, Alhamdulillah ya, eh, bersyukur kepada Allah kita telah menyelesaikan satu perjalanan pembinaan para kader Taib hmm. yang itu memakan waktu sekitar dua tahun. Dan Alhamdulillah uh, pada hari Sabtu kemarin tanggal 4 Agustus 20 Rejab Yang kemudian kita telah mengadakan acara wisuda angkatan pertama dari para da'i yang uh, menyelesaikan kegiatan pendidikan di Al-Islam sebagai pendidikan tinggi para da'i alhamdulillah hasilnya cukup mengembirakan dari sekian uh, karya yang mereka telah hmm. tulis, dan mereka bukukan sehingga uh, mudah itu menjadi amal soleh mereka hmm. dan bisa dimanfaatkan oleh para para dai yang lainnya, hmm. karena perjumpaan e, ratusan kitab yang telah diringkas ya, dari ya. mereka ini yang mudah-mudahan itu e, menjadi bekal buat kawan-kawan kita yang belum sempat untuk menggali kitab-kitab itu uh -huh. dari sumber-sumbernya dan itu sudah menjadi e, Dalam bentuk bahan yang tertulis dalam bahasa risalah sehingga bisa diakses oleh mereka meskipun yang tidak bisa bahasa Arab. Mm, yeah. Ya. <laughs> Jadi jangan lupa juga rekan-rekan bagi Anda yang ingin mendengarkan uh, kajian tauhid Ustaz Farid ada Bisa bergabung dalam uh, website alislamu.com Jadi silakan klik di www.alislamu.com Masa so, kita masuk ke pembahasan 102 dari ayat Iyakana Burwa Iyakana Stein Iya yeah, insya Allah kita akan masuk ke poinnya Insya Allah al Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin أبي هنا استعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إخواني akan melanjutkan kajian kita dalam penjelasan makna ia kana'budu wa ia kana'stain di mana kita akan masuk ke poin yang ke-102 dari 300 poin yang direncanakan akan kita bahas dalam kajian kita kajian kita berikutnya lewat kajian dakta ini uh, pada poin yang ke-102 ini di mana Syekh Rahman bin Sulaiman menyebutkan ubudiyyatullah tuujibu al ahliha riqabata ra'i al-'am wa suluk al-'am fi ma bainahum dan ini له قوه التاثير في memحافظ al akhlaq wa ikhtilaj al wal hayah aw syu'batuh iman wa nabi sallallahu alaihi wasallam bi pada poin ini bahwa seorang mukmin yang menyatakan ia akan 'amudu wa iya iyakan asta'in itu berkewajiban untuk memantau Opini umum yang berkembang di masyarakat termasuk juga perilaku umum yang terjadi di masyarakat sehingga antara satu sama lain itu jelas akan saling mempengaruhi dan apabila kemudian perilaku atau pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang cenderung kepada uh, berbagai macam ucapan, tindakan, perilaku yang menyimpang maka itu akan sangat berpengaruh kepada akhlak dan moralitas uh, mereka yang memandang melihat berinteraksi, bergesekan dengan orang-orang yang mempunyai pandangan dan perilaku yang seperti itu, sehingga akan membentuk akhlak dan perilaku yang sama seperti mereka nantinya. Dan itu akan eh, apa tarik menarik antara mereka ini, sehingga kemudian bagaimana eh, timbulnya rasa malu untuk eh, menutup semua kejelekan baik ucapan maupun perbuatan itu, sebab yang paling bisa menutupi semua ucapan dan perilaku buruk itu hanya rasa malu itu. Kalau orang sudah hilang rasa malunya, kata sallallahu idza dahal haya fa sana Kalau sudah rasa malu itu hilang, maka silakan Anda berbuat sesukanya karena itu akan menjadi suatu perilaku yang lepas sama sekali. Makanya Ustaz mengatakan al haya syu'batun minal iman rasa malu itu bagian daripada keimanan, dan seluruh rasa malu itu semuanya kebaikan makanya kenapa fitrah yang jadikan oleh Allah pada wanita itu lebih dominan rasa malunya daripada kaum pria karena memang ketika kemudian kaum wanita itu tidak menjaga rasa malunya, maka yang timbul adalah perilaku-perilaku yang liar, yang justru akibatnya sangat fatal terjadinya penyimpangan di masyarakat itu disebabkan Rasa malu yang sudah hilang dari mereka Ketika kita lihat Bagaimana tampilan-tampilan Tayangan-tayangan Yang muncul di televisi Di mana mereka sudah berani Untuk menunjukkan bagian daripada dadanya Atau menunjukkan bagian daripada pahanya Bahkan tidak jarang sekarang Sudah terlihat Karena dalamnya nauk no, tu balik. Yeah. Belakuk belakuk dengan koyangan koyangan dengan tingkah laku yang luar biasa penyimpangannya itu, sepertinya bangsa ini sudah kehilangan nilai-nilai. Karena sepertinya itu terjadi di negara-negara Barat yang bebas nilai daripada nilai-nilai keagamaan itu. Hmm. Kalau kita lihat di negara-negara barat, itu memang sudah menjadi satu kelaziman dalam uh, acara-acara uh, televisi mereka. Karena memang mereka tidak punya aturan yang kemudian uh, mengatap bahawa itu merupakan suatu perilaku menyimpang dari uh, tatanan sosial atau kesusilaan yang ada. Perbedaan dengan masyarakat timur yang lebih terjaga. Tetapi rupanya masyarakat kita ini sudah terlalu berani sehingga menampilkan tayangan-tayangan yang justru sangat berlawanan dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Islam, termasuk sangat bertentangan dengan budaya-budaya lokal dan sangat bertentangan dengan segala bentuk nilai-nilai kebaikan yang ada dalam kehidupan umat manusia, dan itu akan sangat berpengaruh kepada perilaku mereka yang menonton. Mereka yang memandang, mereka yang perhatikan, apalagi mereka yang mengikuti. Adegan-adegan atau perilaku-perilaku atau ucapan-ucapan yang muncul di dalam kehidupan para artis yang tampil di uh, permukaan uh, apa ini? layar kaca itu. Kita lihat pada kesempatan Ramadan yang lalu, luar biasa. Jadi hampir seluruh acara-acara itu Didominasi oleh pelawak-pelawak Yang memang perilaku mereka Banyak yang fasik, banyak yang fujur Banyak yang bejat Tetapi berpenampilan seperti orang baik pada waktu Ramadan Dengan gayanya, dengan penampilannya Dengan apa ini uh, Pakaiannya dan sebagainya Seperti orang yang soleh dan soleh hmm. Padahal di luar itu Mereka ada orang yang suka cingkrak-cingkrak Orang-orang yang kemudian tampil begitu Apa ini uh, seronok. Uh, seronok dan seterusnya apalagi kemudian yang muncul itu eh uh, pelawak-lawakan-lawakan yang sebenarnya yang tidak lucu dan tidak jarang bahkan melecehkan itu tum tumbuh dari suatu ucapan-ucapan mungkin terkontrol mungkin tidak tetapi itu sudah menjadi sesuatu wacana umum dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, untuk itu tentunya perlu yang namanya uh, kontrol terhadap opini umum. Baik itu yang lewat le layar kaca atau lewat mass media tertulis ataupun lewat uh, buku Ataupun lewat uh, apa ini radio dan yang lain sebagainya, dan itu semua akan saling mempengaruhi satu sama lain, terutama kepada mereka yang menonton, mendengarkan, membaca dari semua bentuk opini-opini uh, yang berkembang di masyarakat. Nah, kalau kita perhatikan betapa bahwa uh, apa ini ucapan di dalam Islam itu mengandung makna yang luar biasa, ya, bahwa kemudian Allah Subhanahu Wataala menyebutkan. Dalam syarat fikir itu, dan ya, apa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyerukan ke jalan Allah dan menyatakan kami orang-orang Muslim. Nah, ucapan dalam Islam itu Mengandung mana yang luar biasa. Satu ucapan bisa saja menyebabkan orang itu kufur. Satu ucapan bisa saja menyebutkan orang menyebabkan orang itu ingat kepada Allah Swt. Ya bisa jadi seseorang itu hanya satu ucapan kata sasaran masuk surga. Bisa jadi seseorang itu karena satu ucapan dia masuk neraka. Maknanya dalam riwayat itu disebutkan ketika kemudian ada seorang penguasa yang memaksakan kehendaknya untuk kemudian uh, kepada siapa saja memberikan satu pengorbanan kepada penguasa itu meskipun satu lalat. Tetapi ketika orang mukmin Menolak pengorbanan itu Karena kita tidak boleh berkorban kecuali untuk Allah SWT Ketika orang itu siap untuk berkorban kepada manusia Maka sudah melakukan satu kemusyikan Maka kemudian orang ini Menyatakan saya tidak mau berkorban untukmu Aku mau berkorban hanya untuk Allah Karena ungkapan itu dia dibunuh Dan sebab itulah dia masuk surga Apabila kemudian kita lihat sebaliknya Orang yang kemudian Mau mengorbankan kepada si penguasa itu Meskipun dengan satu lalat tapi akibat itu kemudian dia masuk neraka Dan betapa seseorang mengucapkan satu kata-kata Yang itu berimplikasi luar biasa Apabila itu muncul dari seorang tokoh apabila itu muncul dari seorang penguasa Atau itu muncul dari seorang ulama Atau muncul dari seorang da'i Atau muncul dari orang yang punya pengaruh di masyarakat Sungguh ucapan itu mempunyai makna dan spektrum yang sangat luas sekali Karena itu ucapan harus ada pengendaliannya Kalau kita kemudian melihat dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan begini Ketiatakal mutalaqiyani al yamini wasyumali qa'id Ma yalfudu min qawlan illa ladaihi raqibun atid Allah menyebutkan dalam ayat itu ketika dua malaikat Yang berada di pundak kanan dan kiri itu Mereka selalu mencatat apa yang ter terungkapkan Oleh lisan seseorang Ketika kemudian seseorang mengucapkan satu ucapan Maka itu akan dicatat oleh malaikat itu Jika ucapan itu baik Dicatat oleh malaikat sebelah kanan Jika ucapan itu buruk akan dicatat oleh malaikat sebelah kiri Berapa banyak masalah yang timbul di masyarakat ini Sampai mulai apa ini pertengkaran biasa yeah. sampai pada bentuknya peperangan yang luar yeah. biasa itu tidak jarang disebabkan karena ucapan-ucapan yang tidak terkendali Nah, karenanya sekalian kita perlu menjaga bagaimana ucapan ini yang namanya kata-kata itu ya, dijaga betul sehingga kemudian tidak melakukan tidak apa ni berakibat buruk kepada mereka yang mendengarkan atau kemudian merubah satu perilaku manusia yang yang buruk itu kemudian uh, menjadi satu Kehidupan ataupun perilaku yang buruk pula. Karenanya kita sebagai muslim yang menyatakan ia kena budaya, ia kena stain bahwa kemudian yang namanya opini umum itu harus diperhatikan betul apakah itu yang bersifat ucapan maupun tulisan maupun tampilan-tampilan ataupun bentuk-bentuk lainnya yang itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupan e, masyarakat terutama masyarakat muslim sehingga harus mengamankan dilakukan satu sort kontrol yang cukup apa ini e, sknifikan sehingga kita Bisa mem memilah-milah Atau paling tidak menegur kepada mereka yang kemudian diketahui e, mengucapkan atau melakukan ataupun menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan atau apalagi norma-norma kesalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah ini tentunya yang paling berperanan e, dalam hal ini pertama adalah e, apa ini, secara individu masing-masing kemudian keluarga kemudian masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada dalam kehidupan masyarakat kita termasuk adalah dalam hal ini e, pemerintah. Karena kalau kemudian dibiarkan seorang seperti Salman Rusti mengucapkan seenaknya sendiri ucapan-ucapannya melecehkan agama, ada kemudian orang-orang ya. uh, yang yang kemudian berani mengucapkan bentuk-bentuk ucapan yang melecehkan Rasulullah Sallam, melecehkan Al-Quran, melecehkan Allah SWT, dan Al Dali, maka itu berarti sudah merupakan satu penyimpangan yang harus diluruskan dan harus dihentikan sehingga tidak terjadi satu apa ni Perkeskatan e, nilai dalam kehidupan masyarakat kita InsyaAllah kita akan lanjutkan setelah berikut ini Ya, jadi rekan-rekan salah satu tugas utama kita Dari konsekuensi menjalankan Iyakan Abu Dwa Iyakan Asain adalah melakukan kontrol terhadap uh, perilaku dan opini umum Agar tetap berjalan di atas kebaikan Baik, rekan-rekan kita, kita lanjutkan kembali taqlim kita bersama Ustadh Farid Ahmad Uqbah terkait dengan mana ia karena buruwa ia karena stay di poin yang ke 102 dua. Ustadz silakan dilanjutkan. Ya, waalaikumsalam. Kalau tadi kita bicarakan bagaimana Perkembangan yang ada di masyarakat kita Dari berbagai macam bentuk Opini-opini Yang berkembang di masyarakat Lewat mas-mas media Yang kemudian Pasti di sana ada dua bagian Satu bagian Yang mengandung kemaslahatan Dan yang satu bagian lagi Mengandung kemaslahatan mm -hmm. Yang dalam istilah syariat itu Ada al-masoleh, ada al-mafasid mm -hmm. Al-masoleh adalah sesuatu yang dianggap baik menurut agama dan syarak ya menurut agama dan akal sehingga kemudian akan e, berimplikasi baik Buat kehidupan masyarakat yeah. uh, Secara keseluruhan Nah tetapi di sana juga ada Bagian-bagian yang kategorinya adalah Al-Mafasid mm -hmm. yaitu Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan Oleh ucapan atau perilaku Atau berbagai macam opini-opini uh, Dan uh, tingkah laku yang berkembang Di masyarakat kepada Mereka yang langsung ataupun tidak langsung Berhubungan dengan Ucapan dan perilaku itu Nah dalam kaitan dengan Islam, maka seluruh kaitan dengan kebaikan itu harus didorong. Dan seluruh hal yang berurusan dengan keburukan harus segera ditutup. Baik nah, itu ya. ucapan maupun perbuatan. Makanya dalam wilayah Islam tidak boleh ada pelacuran. Ya. Dalam wilayah Islam tidak boleh ada gosip-gosip uh, yang dapat menimbulkan fitnah. Apalagi ungkapan-ungkapan uh, adu domba. Berita-berita yang menyudutkan dan memojokkan padahal bentuk-bentuk kebenarannya. Dan berbagai macam bentuk yang kemudian dapat merusak keutuhan daripada tatanan umat Islam. Makanya kemaslahanlah itu yang didorong. Dan keburukan itulah yang ditutup. Hmm. Ini adalah merupakan kewajiban baik personal maupun mereka yang punya jabatan dan kedudukan. Makanya Al Imam uh, Nawawi rahimahullah dalam kitab syarah Sahih Muslim di 2 halaman 217 dia mengatakan waqad tatabaqa ala wujub al-amr bil ma'ruf wal al-kitab wa sunnah wa al-umma wa huwa aidan min nasehad alladhi yahdin telah uh, sepakat ya, uh, seluruh umat tentang wajibnya amar ma'ruf dan nahy munkar amar ma'ruf ini menyuruh kepada kebaikan tadi itu nah munkar berarti menjaga kepada keburukan itu itu berdasarkan Al-Qur'an as-sunnah dan ijma daripada umat secara keseluruhan karena itu bagian daripada agama nah ini menjadi kewajiban baik perorangan maupun lembaga dan termasuk pemerintahan karena itu Allah SWT secara khusus menyebutkan kepada kaum mukminin.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 para pengikut ahli kitab itu mereka beriman itu akan lebih baik daripada daripada tidak di antara mereka ada orang mukmin Dan di, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik nah kalau kita perhatikan dalam kehidupan umat manusia ini ada paling tidak tiga komponen hmm. ya satu kelompok komponen itu mereka yang selalu mengarah kepada kebaikan-kebaikan dan kebaikan mereka menyuruh kepada kebaikan baik ucapan maupun perbuatan Nah orang-orang inilah yang dikatakan Al-Mu'minun Yang kemudian disebutkan oleh Al-Quran tadi itu Yaitu apa? Mereka yang selalu dalam kebaikan dan kebaikan hmm. Nah orang mukmin harus memberikan contoh kepada yang lainnya Dalam ucapan maupun perbuatannya Adapun kelompok yang kedua adalah kelompok yang mereka ini Kategorinya kelompok perusak. Yang ingin menyampaikan kerusakan-kerusakan dalam ucapannya maupun dalam perbuatannya. Mereka itulah kaum munafikin dan orang-orang yang inkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sebutkan bahwa kemudian orang munafik itu kerjaannya adalah selalu ingin merusak. Hmm. Wal munafikuna wal munafikatu ba'duh min ba'd ya'muruna bil munkar wen hauna al-ma'ruf. Rasul Allah taubah ayat number 7, kebalikan orang mukmin, orang orang munafik itu, mereka pekerjaannya karena bekerja sama satu sama lain untuk menyuruh kepada yang mungkar dan melarang kepada yang ma'ruf yang baik. Ya, maka anda akan temukan orang-orang seperti itu Ketika orang mau sholat dihalangi Ketika orang mau berdakwah dihalangi Ketika orang mau bersedekah dihalangi Ketika orang mau berjihad dihalangi Ketika orang melakukan kebaikan-kebaikan mereka menghalangi Bahkan mereka membuka pintu kemaksiatan di mana-mana Ini adalah indikasi daripada kemunafikan itu Yang kemudian hakikat mereka membuka segala bentuk kemungkaran Kemungkaran itu semua yang buruk Menurut agama dan akal Dan menutup semua bentuk kebaikan Yang itu menurut agama dan akal adalah sesuatu yang baik Nah tetapi ada kelompok ketiga Mereka ini kategorinya Kadang-kadang nyuruh yang baik Tapi kadang-kadang juga berbuat yang mungkar mereka ini adalah kategori orang mukmin yang penuh kelemahan Atau orang muslim yang kemudian banyak maksiatnya Yang kemudian mencampur adukan antara hak dan batil Kadang-kadang dia berbuat baik, kadang-kadang dia berbuat mungkar Kadang-kadang dia berbicara baik, kadang-kadang berbicara mungkar Ini adalah orang fasik, fasik. Yang juga telah melakukan satu kesalahan di dalam perilaku dan ucapannya sehingga kemudian uh, kadang apa ini, ucapan baik dan berbuatnya baik kadang juga mengandung apa uh, ketidakbaikan nah tentunya dari tiga komponen ini kita sebagai hamba Allah yang menyatakan iya kan a'budu wa iya kan astain hendaknya memposisikan diri kita dalam porsi yang jelas dalam ketentuan syariat yaitu selalu mengarah kepada kebaikan-kebaikan karena itu saudara sekalian kalau kita perhatikan itu ayat Al-Quran Dan kita lihat sekarang hadis Rasulullah S.A.W Di mana Rasulullah S.A.W menyebutkan Di dalam rehat Islam Muslim Maha min nabiyin Ba'atahu Allah fi ummatin qabli Illa kana kanalahu Hawariyyun wa ashab Ya'khuduna bi sunnati Wa yaqdaduna bi amrih Thumma innahu takhalafa min ba'dim khulufun Ya'quluna ma la yafalun Wa yafaluna ma la yumarun Siapa yang berjihad dengan tangannya, maka dia mukmin. Dan siapa yang berjihad dengan lisannya, maka dia mukmin. Dan siapa yang berjihad dengan hatinya, maka dia mukmin. Dan tidak ada di luar itu dari Muslimin Rasulullah SAW menyebutkan tidaklah seorang nabi yang diutus oleh Allah SWT sebelum dalam satu umat kecuali ada pada nabi itu pengikut-pengikut, sahabat-sahabat yang mereka mengamalkan sunnahnya, itu jalan hidupnya mudah mereka mengikuti perintahnya tetapi akan terjadi satu generasi di mana mereka itu ciri yang menonjol pada diri mereka berkata apa yang mereka tidak berbuat dan berbuat apa yang mereka tidak diajarkan dan tidak diperintahkan ini dua perilaku menyimpang kalau ada tatanan masyarakat atau media-media yang mereka itu berbuat berkata yang tidak dikerjakan, ada kemudian berbuat apa yang tidak diperintahkan, maka inilah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, Faman jihadahum biadii fawamukmin. siapa yang berziat dengan kepada mereka dengan tangannya maka dia mukmin. Waman jihadahum bilisanii fawamukmin. Siapa yang kemudian berziat kepada mereka dengan lisannya maka jadilah mukmin. Waman jihadahum biqalbihi. Barangsiapa Siapa kemudian kemuniverset kepada mereka dengan kalbunya menolak semua bentuk penyimpangan yang terjadi itu dengan kalbunya maka dia masih dikategorikan mukmin waisa war'adarikuminal imani habatu khardal kalau sudah tidak ada dalam hatinya maka berarti iman orang itu sudah tidak ada lagi meskipun sebesar biji sawi ini menunjukkan betapa bahwa kita harus punya greget di dalam Masyarakat, tidak boleh kita membiarkan penyimpangan itu terjadi Tanpa kemudian ada satu upaya pelurusan Perbaikan Karena memang isi agama ini adalah nasihat Nah karenanya saya sekalian Berapa banyak apa penyimpangan-penyimpangan Dan kita lihat komunitas kita ini Maritas muslim uh -huh. Dan mereka adalah konsumen-konsumen Yang paling jelas Dalam seluruh bagian Daripada mas-mas media itu Tetapi sayangnya Berlaku daripada mas-mas media Yang kurang terkontrol itu Tidak jarang kemudian bertentangan dengan syariat Islam Yang kemudian merugikan kebanyakan Kaum muslimin Nah apabila hal itu terjadi Maka sungguh akan terjadi Satu kerusakan di masyarakat ini Sehingga apa yang harus dilakukan sebelum terjadi kerusakan itu kita hendaknya berusaha untuk mencegah semuanya karena Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kita semuanya jika kemudian kita tidak bergerak untuk apa ini uh, menghadang semua bentuk kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh opini umum itu, pay ucapan memperbuatkan akan sangat merusak seluruh tatanan kita termasuk akan ditunjukkannya adat kepada kita. Allah Subhanahu sallallahu alaihi wasallam menyatakan, biyadi, la "Wa la dinna fi yadi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum iqabam minhu, thumma tad'unaha" Fala yustajabulakum Hadis nilai Imam Tirmidhi Di mana Rasulullah SAW menyebutkan Demi jiwaku yang berada di tangannya Kalian harus menyuruh yang baik Kalian harus mencegah yang buruk Atau Allah akan hampir menurunkan adab kepada kalian sebagai siksaan daripadanya kemudian kalaupun kalian berdoa maka doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ini yang dikhawatirkan kalau kemudian terjadi suatu bentuk penyimpangan yang bersifat massal yang bersifat kolektif yang bersifat terang-terangan yang kemudian apalagi dilindungi oleh pejabat atau kemudian dilegalkan oleh Apanya aturan-aturan yang ada Maka itu akan berakibat fatal Kebuat masyarakat yang ada di sekitar itu Dan kemudian akan menjadi sebuah kerusakan Khawatir Hukuman Allah akan tak turun di tempat itu Ketika kemudian tidak ada upaya untuk mencegahnya Tidak ada upaya untuk memperbaikinya Tidak ada upaya untuk kemudian Menghadang dari semua bentuk kerusakan Yang akan ditimbulkan oleh mas-mas media Atau kau pilih umum yang seperti itu. Namun demikian, pertanyaannya ketika kita sudah melihat kenyataan sepaik itu, kita keluar, kita lihat berbagai macam bentuk. Ya kemudian menyalisadat Islam. Apakah lewat apa, lewat apa kehidupan masyarakat yang uh, permis, apa uh, permisif itu, yang tidak sesuai dengan aturan syariat Islam? Adakah kemudian ada yang ditampilkan lewat layar televisi, hmm. ataukah lewat mas-mas media yang tertulis? Terus kemudian bagaimana sikap kita menghadapi semua itu Tentunya tadi telah disampaikan Dari muslim Harus ada upaya dari kita untuk mencegah itu Baik dengan tangan, dengan lisan maupun dengan kalbu Minimal dengan kalbu Dan kemudian kita justru Membenarkan, mengamini Bahkan mendukung semua itu yeah. Ya. Nah tetapi apa yang terjadi setelah sekalian Jika hal itu terjadi Maka ada dua pilihan Imma Kita mengidari sama sekali Ya, berarti di rumah tidak boleh ada televisi. Hmm. Kemudian uh, kita tidak berlangganan daripada apa ini mas-mas media yang mengandung satu kerusakan itu. Kita menutup diri dari semuanya itu, termasuk dari internet, yeah. dari berbagai macam sumber yang dapat merusak tatanan kehidupan seorang Muslim. Ini adalah kemungkinan pertama. Kemudian kedua, kita tidak bisa menghindari itu, karena memang tuntutan keadaan. Apalagi anak-anak yang tidak mengerti apa-apa itu, kalau kita tidak menyiapkan, dia akan lari ke terima tetangga. Lebih buruk lagi. Tidak yeah. ada kontrol lagi. Yeah. Itu kemungkinan kedua. Makanya, kalau hal itu terjadi, maka Rasulullah SAW mengatakan, Al-Muslimu, Iza kana mukhalitan an-nas, yasbiru ala adabu khairu minil muslim, alladhi layu khalitun nas, walayisbiru ala adahum. Orang muslim yang kemudian bergaul dengan manusia, tersabar atas, apa perilaku buruk manusia itu Itu lebih baik daripada muslim Yang tidak bergaul daripada terhadap manusia Dan tidak sabar atas perilaku buruk mereka ini Namun yang perlu diperhatikan Jangan sampai keburukan itu mempengaruhi diri kita Kita di dalam hal ini Dalam hal ini kira-kira posisi kita Seperti seorang dokter Ketika menghadapi penyakit di hadapannya Orang yang mempunyai penyakitan ketika berhadapan dengan dokter Dokter sudah mempunyai suatu daya imun Yeah. Yang dia jaga betul dari perilaku yang akan memungkinkan penularan terhadap penyakit itu, sehingga karena itu maka kita bisa uh, apa ini berposisi seperti dokter yang kemudian dokter itu dapat menjaga uh, dirinya dari kemungkinan untuk Uh, tertular dari penyakit itu. Maka dia akan menggunakan sabun atau menggunakan uh, sarung tangan hmm. atau menggunakan apa ini obat-obat yang dapat menjaga dirinya daripada uh, virus yang mungkin ditimbulkan oleh penularan uh, dari si pasien itu. Nah kita pun hmm. enggaknya bersikap seperti itu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah beliau katakan, 'Kai tabib'. Kai itu hakikatnya dia seperti dokter dia mengobati tetapi dia tidak tertular penyakit yang diobati itu. Nah, apabila kita bisa menjadi dokter apalagi dokter spesialis hmm. atau super spesialis sehingga dengan itu maka pengobatan akan menjadi mujarab, tepat sasaran dan kemudian tidak apa ini e, e, apa ter, terkena daripada penularan penyakit mereka yang kita obati ini. Tetapi permasalahannya sekarang ini penyakitnya sudah mewabah ya dari berbagai macam untuk penyimpangan-penyimpangan Baik ucapan maupun perbuatan Coba kalau kita perhatikan eh, Saudara Ajanus ini Melansir suatu eh, data yang cukup eh, Apa Apa ini Mengerutkan dahi kita ya hmm. Dibanding dengan apa yang sedang Berkembang di wilayah Atau di, di apa ini, di lingkungan umat Islam Coba kita lihat eh, Dari berita yang Dikembangkan eh, oleh Rauters Ya, router ini adalah kantor berita barat yang kemudian eh, memiliki 1.100 wartawan Fotografer hmm. ya, dan kamera yang tersebar di 79 negara Kemudian informasi disebarkan oleh router disampaikan melalui 145.000 terminal Dengan teleprinter yang langsung dikubungkan kepada komputer kliennya Layanan diberikan dalam bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Arab, Jepang, Denmark, Norwegia, Belanda, Swedia, Portugis dan Italia. Lebih dari 5 juta kata yang berhubungan dengan teks berita diproses setiap hari melalui komputer pengatur pesan di kantor editorial London. Ada juga pusat editing di Hong Kong dan New York yang bekerja 24 jam sehari. Coba bayangkan, kata saja memproduksi 5 juta kata yang dipersebarkan kepada manusia seluruh dunia, termasuk di antara mereka adalah konsumen-konsumen muslim. Yang mereka ini menjadi sasaran empuk terhadap berita ataupun apa, teks-teks yang dibuat oleh rauter ini. Kemudian kantor AFP, kantor berita AFP, setiap harinya melansir 2 juta kata per hari hmm. dalam bahasa Inggris UPI mengirim 14 juta kata per hari ke 100 negara pelanggan AFP menghasilkan 1 juta kata dalam berita per hari yang dikirim ke 12 ribu pelanggan di 144 negara per hari di Perancis AFP menempatkan 870 wartawan Dan 850 wartawan lainnya Di tempat lain Ditempatkan di 180 negara Nah sebagai perbandingan Kantor berita negara-negara non-blok Nanab ya. Setiap harinya mengirimkan 80 ribu kata 80. Jadi seluruh negara-negara non-blok itu Saja. Itu hanya sebatas 80 ribu kata Dalam bahasa Inggris, Perancis, Spanyol Dan Arab Asia Pasifik New Agencies Wana Menghasilkan 25 ribu Kata per hari Dan Gulf News Agency Ini Arab ini Yaitu uh, perangkutan Bahrain, Iraq, Kuwait Qatar, Saudi dan Emirat Arab Hanya 6 ribu kata per hari Dalam bahasa Arab Jadi memang perbandingannya jauh sekali Seluruh negara Arab cuma 6 ribu kata Seluruh non-block Cuma ada sebanyak 80 ribu kata. dibanding dengan rautersian 5 juta kata. Dan kemudian OP yang kemudian berjumlah 14 juta kata. Ini betapa kemudian yang namanya penetrasi. Dari uh, opini umum yang mereka buat. Sehingga kemudian Israel yang menjadi penjajah itu bisa disebut sebagai negara ter di, Apa ini yang paling demokrat di seluruh dunia. Terutama di negara Arab. Bayangkan itu. Hmm. Israel yang menjadi penegara penjajah itu kemudian digambarkan oleh opini-opini Barat ini sebagai negara yang paling demokrasi. Di seluruh wilayah negara Timur Tengah Dan kemudian seluruh dunia Kemudian kita lihat betapa bahawa Kemudian Amerika sebagai penjajah di Irak Yang kemudian mereka Rubah penjajah itu sebagai Datang untuk membebaskan welcome come above our liberation ya. Ya. kami datang untuk membebaskan Ini semua bentuk daripada Mas-mas media atau opini-opini Yang berkembang di masyarakat Yang kemudian ini Kalau tidak disaring secara benar Berdasarkan apa ini standar yang baku dalam syariat Islam maka yang terjadi adalah penerapan penerapan dari umat Islam yang selalu keliru di dalam nilai umat Islam dan sekarang pun masih terdengar betapa banyak yang umat Islam itu ketika mendengarkan atau kemudian diajak untuk Uh, apa ni uh, memberikan satu dukungan kepada perjuangan Palestin atau perjuangan kaum Muslimin di Irak mereka bilang ah itu kan urusan masing-masing negara ah itu kan urusan yang sana bukan yang di sini yeah. satu bentuk sikap apatis yang timbul dari masyarakat disebabkan mereka terbawa oleh opini yang keliru di mana sepertinya kita tidak ada kaitan dengan Palestin padahal di Palestina ada di sana terdapat Beitul Magdis di mana Rasulullah SAW pernah diestrakan dari Masjid Haram ke Beitul Magdis kemudian dari sana ke Barat Beitul Muntaha sambil kemudian mendapat perintah solat lima waktu itu. Bahawa kemudian Beitul Magdis merupakan bagian daripada ini, kekayaan umat Islam bagian daripada suatu tempat kesucian yang kemudian dimiliki oleh umat Islam yang sekarang sedang dikuasa oleh Israel yang harus dibebaskan oleh umat Islam dan itu menjadi suatu bagian daripada kewajiban seluruh umat Islam untuk membebaskan Baitul Maghid dari cengkaraman Yahudi itu nah kalau kita perhatikan semua bentuk ini Maka betapa bahwa Opini yang berkembang di masyarakat muslim ini Memang masih butuh Upaya untuk peningkatan Peningkatan eh, Kita telah berusaha bagaimana Untuk melahirkan satu channel Muslim saja di Indonesia ini ya, Lewat televisi itu Susah betul ya, Pernah kita buat satu Projek proposal Yang bernilai sampai 50 juta untuk projek proposal itu hmm. Membuat satu televisi Ataupun upaya untuk Membuat channel Islam Lewat televisi yang ada itu Ternyata Uh, dukungannya sangat lemah sekali Dan upaya-upaya untuk melakukan itu Akibatnya kemudian mengalami kegagalan Bukan di pihak kami saja Tapi banyak di pihak-pihak yang lainnya Jadi keinginan-keinginan begitu banyak Tetapi sampai sekarang Belum terhalisir Bahkan ada satu channel Yang tadinya ke arah Islam Akhirnya dijual Dan tidak lagi ke arah Islam Bahkan yang ada adalah Disku-diskuan yang ada adalah penyimbangan penyimbangan Dari program-programnya itu Di uh, wilayah Timur Tengah Itu ada pengalaman bagus sekali Dari channel Al-Majib Channel Al-Majid ini tadinya diragukan akan mampu untuk bisa bersaing Tetapi akhirnya ternyata Al-Majid telah berhasil menembus satu pasaran Yang sekarang ini menjadi satu bentuk channel yang uh, dapat diakses oleh setiap muslim di wilayah timur tengah Dan mereka berlangganan dan sepertinya keluarga-keluarga itu merasa cukup bisa mendidik keluarganya Kalau mereka berlangganan dengan channel itu Sehingga kemudian sana ada program untuk bapak-bapak Program untuk ibu-ibu Program untuk remaja laki, remaja perempuan Untuk anak-anak Itu semua dibikin sedemikian rupa Sehingga yang tadinya hiburan itu Menjadi media pendidikan Sehingga kemudian orang tua-orang tua itu Meskipun mereka sibuk dalam pekerjaannya Sibuk dalam segala macam aktivitasnya Mereka masih masih tenang Karena ada channel yang masih mendidik anak-anak dan keluarganya so, Di mana kita punya channel seperti itu? Makanya banyak channel itu berhasil ha? Banyak rekan-rekan yang meminta adanya dakta TV ni. Nah itulah. <laughs> Makanya upaya untuk membentuk suatu emilium hmm. dalam arti Uh, apa Ini opini umum secara ya. islami ini memang perlu untuk diarahkan ke sana dan ini tidak mungkin dilakukan oleh perorangan tetapi harus ada upaya bersama dalam rangka untuk menumbuhkan suatu perjuangan dalam rangka untuk menegakkan awal ma'ruf dan mencegah nahi mungkar dan kemudian melindungi masyarakat kita dari segala kebobrokan-kebobrokan mas-mas media yang sengaja untuk merusak. Pemikiran, akidah Dan kemudian perilaku daripada umat Islam Allahu Ya Baik, rekan-rekan Setelah jeda yang berikut tentunya adalah Bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan Silakan di 8816363 Ataupun di 08151117107 Baik, rekan kami undang Anda untuk bergabung bersama kami Bertanya langsung terkait dengan tema yang saat ini kita bahas di ujung telepon, halo, Darta, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Salam Warahmatullahi dengan Ibu Zahra. Ibu Zahra, di mana Ibu? Di pintara pak. Di pintara, silahkan Ibu Zahra. Iya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Tergadir, bro. Uh, Yang tadi masalah hati dari Ustaz Yang Muslim bergaul dengan Muslim adalah lebih baik daripada yang tidak bergaul hmm. uh, Pertanyaan saya adalah kadang-kadang kita dalam bergaul itu mungkin Pertamanya kita kumpul-kumpul itu mungkin membicarakan untuk masalah-masalah yang ringan-ringan saja gitu. Tapi kemudian seringnya uh, itu menyangkut ke gibah gitu letak Hmm. Nah karena seperti itu Kadang-kadang saya lebih berpikir adalah uh, Mungkin lebih baik saya di dalam rumah gitu Karena di dalam rumah saya masih bisa baca buku Atau mungkin uh, belajar uh, apa mendengarkan murotal Atau apa gitu Daripada yang bergaul yang nanti akhirnya takut kejebak kegibah gitu hmm. Nah itu mohon penjelasannya ta, Kalau keadaannya seperti itu sebaiknya seperti apa Ya, warahmatullahi wabarakatuh uh, uh, Itu saja, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, kalau memang keadaannya Seperti yang ditanyakan oleh Ibu ini Lebih bagus kita menghindar Dan kemudian berada di rumah Sebagaimana Ibu tadi Berbuat uh, dengan aktivitas-aktivitas yang positif Karena memang uh, Ketika seorang Muslim Yang disebutkan dalam hadis Yang di mana Rasul menyebutkan Orang Muslim yang bergaul dengan manusia Dan bersabar atas perilaku uh, buruk mereka, lebih baik daripada orang Muslim yang tidak bergaul yeah. Itu dalam arti uh, uh, Si Muslim tidak terpengaruh dengan keburukannya Tidak kemudian terbawa Kepada arus penyimpangannya di masyarakat itu atau di masyarakat manusia itu Tetapi kalau kemudian sampai pada tatar, tataran seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu Akan timbul riba, berlaku-berlaku menyimpang Yang itu dapat mempengaruhi kepada diri kita Sebab hati ini lemah uh -huh. Ya hati ini lemah Jangan kemudian hati kita itu digunakan untuk mendengarkan Sesuatu yang dapat melemahkan hati itu selagi Apakah itu seperti riba ataupun bentuk-bentuk fitnah-fitnah yang lainnya Nah kalau memang seperti itu uh, saya setuju dengan ibu Untuk kemudian ibu lebih bagus uh, meninggalkan uh, uh, berkawalan yang seperti itu Dan masuk ke dalam rumah dan disinilah kita akan menggunakan hadis Rasulullah SAW bahwa kalau sudah fitnah itu begitu uh, meluas Sehingga kemudian orang itu sulit untuk bisa selamat Kalau dia berada di masyarakat itu atau di lingkungan itu Maka seadilnya Rasul mengatakan, kufi lisanak, kemudian wazam bayatak, wabki allah hatiatik. Jadi ya, kita menggunakan dari lain yang so, mengatakan Rasul uh, mengatakan, jaga lisanmu, kemudian beradalah kamu di rumahmu, lebih bagus kamu di rumah, mm -hmm. kemudian uh, tangisi dosa-dosamu, itu lebih bagus daripada kemudian berkawal yang kemudian berakibat apa uh, ini buruk kepada diri kita. Saya kira begitu, Barakalafik. Yeah. Kemudian di SMS ada yang bertanya Ustaz, Pak Abdullah di Bekasi, Ustaz manakah fitnah yang lebih besar fitnah di masa Hajaj, Hajaj bin Yusuf atau fitnah saat ini di mana pemerintah tidak berhukum dengan hukum Islam secara keseluruhan hanya sebagian-sebagian saja? Ya, e, kalau fitnah Hajaj bin Yusuf itu fitnahnya adalah lebih berkaitan dengan e, pribadi si penguasa itu. Mm -mm. Yang karena dia zalim, membunuh seseorang, membunuh kian ulama, mahu apa ini melakukan perilaku menyimpang dalam dirinya, mungkin dia minum, mungkin apa, tetapi hukum secara umum masih berjalankan hukum syariat Islam. Syariat. Jadi dia adalah penuh dengan kedaliman. Makanya masih saja sekian banyak uh, orang-orang salat di antaranya ada sahabat yang salat di belakang Hajat bin Yusuf Al Thaqafi, oh. meskipun dia dalam posisi fasik dalam posisi yang kemudian zalim dan dalam posisi mungkin uh, ditemukan berbagai macam makcik yang dilakukan. Mm -hmm. Tetapi hukum yang berlaku masih berdasarkan hukum Islam. Sementara yang sekarang ini lebih banyak kemudian berlaku tidak berdasarkan kepada ukuran hukum itu, tetapi mm -hmm. ukurannya pada pribadi itu Selain hukumnya juga tidak mengarah kepada hukum Islam Nah itu diaku oleh semuanya Bahwa kita di Indonesia dan seterusnya Tidak berdasarkan hukum Islam Karena memang hukum yang berlaku di Indonesia ini adalah merupakan kumpulan daripada tiga komponen hukum Hukum Islam, hukum Belanda, dan hukum adat yeah. Nah ketiga bagian komponen ini telah menyatu dalam Satu aturan undang-undang yang kemudian menjadi satu ketetapan Dan ini kemudian akan terjadi perubahan kalau undang-undang itu berubah. Mm -hmm. Tapi kalau kemudian aturan itu sama, manusia datang dan pergi, hasilnya juga akan sama. Mm -hmm. Sehingga karenanya, maka fitnah di masa sekarang justru lebih hebat daripada yang terjadi di masa Aba Yusuf Ashaqafi. Baik, kita sampai kembali di ujung telpon. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan... Dengan Bugani, Mas. Bugani, apa kabar, Ibu? Silakan. Ya, Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, katanya, Bu saya tadi mendengar paparan dari Ustad Panjang Lebar gitu tapi nggak ada titik koma jadi biar kelewatan <gifat tidik> terlalu semangat tuh jadi nggak ada titik koma ya Allah. ya Allah <tid> uh, ngeri ya <tid> <tid> ya betapa hebatnya serangan Gusul Fikri itu ya, ya. melalui meds media masa kepada kaum muslimin yang kadang-kadang kita sendiri merasa tidak sadar kalau sedang diserang ya Ustad ya. masalahnya uh, selama ini kebanyakan umat kita merasa senang dan malah enjoy gitu ya Menikmati bahkan Apa-apa yang ditayangkan di televisi itu menjadi tren Ustaz. Hmm, dan, Apalagi sama dokul Iya Bahkan ini Ustad Menjadi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari itu televisi itu Iya Nah, ini kenapa sih kita kok nggak berdaya, kok nggak nggak apa ya, kok diam saja, nggak nggak uh, bisa mencegah? Sebetulnya ada apa sih itu dengan kita ini? Itu sa itu saja, sa. Terima kasih banyak. Baik ibu. Jawabannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu bentuk keresahan hmm. yang disampaikan oleh Bukanis dan jelas ini akan mewakili. Bukan saja mungkin ribuan, mungkin jutaan daripada umat Islam yang punya kerisauan yang sama, hmm. yang itu harusnya dibelahkan oleh para mereka yang punya kapasitas, baik kapasitas kedudukan, kapasitas keuangan, kapasitas kemampuan ilmiah dan kapasitas-kapasitas yang lainnya, sehingga menjadi kekuatan yang dapat uh, apa meredam. Berbagai macam bentuk husus Memang uh, yang tadi disebutkan oleh Bukan ini adalah merupakan husus fikri yang luar biasa dasarnya ya. Lewat mass media Makanya uh, dalam proses uh, perkembangan dunia Ini kan uh, ada masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat uh, agraris ya. Kemudian berkembang menjadi masyarakat industri ya. Kemudian ini sekarang third wave Itu satu lompatan ketiga adalah masyarakat informasi Yeah. Nasib lagi masyarakat global yang kemudian itu akan berimplikasi luar biasa sehingga tidak lagi ada dinding, tidak lagi ada sensor, tidak lagi adanya suatu bentuk apa hambatan-hambatan, bagi -hambatan. berbagai macam bentuk apa ini penimpangan itu akan masuk ke rumah-rumah dan masuk ke dalam pikiran dan perilaku masyarakat kita tanpa ada batas. Ya, dan ini sudah menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan Karena memang ee, yang namanya korbannya itu tidak merasa Bahkan tadi istilahnya bukan itu bagus Enjoy Dia ini terserang dia ini terlumpuhkan dia ini kemudian berubah dari seorang muslim yang harusnya multazim, seorang muslim yang harusnya menjalankan syariat islam tetapi dia lepaskan semua syariat itu perempuan kemudian tidak berjelibat kemudian perempuan abani, laki perempuan yang tidak lagi ada batas antara laki dan perempuan sehingga kemudian dia cium-ciuman padahal dia bukan istri, bukan mahramnya dia kemudian melakukan rangkul-rangkulan di depan orang banyak, sepertinya tidak ada dosa, kemudian dilakukan perilaku menyimpang, makan-makan berdiri dan seterusnya. Ya, uh, standing party dan macam-macam itu. Hmm. Itu ditampilkan kesedemikian rupa sehingga kemudian menjadi lifestyle, ya. Yeah. Sedbentuk kehidupan yang sudah mulai kebarat-baratan. Jadi memang bentuk daripada khusnul khotimah ini, pertama kali orang tidak perlu kemudian keluar dari Islam. Iya. Yeah. Biarlah dia muslim, itu tujuan mereka. Tetapi kemudian Bagaimana dia itu seorang muslimah Atau muslim atau muslimah Namun tidak ada kaitan dengan Islamnya Cara berfikirnya bukan cara berfikir Islam Kemudian ucapannya Bukan ucapannya berdasarkan Islam Perilakunya bukan lagi perilaku yang bersesuai Dengan aturan Islam Sehingga kemudian berubah sama sekali Secara totalitas Dari Abani, e, Menjadi orang yang loyo Menjadi orang yang kemudian hilang Arti keislamannya Sementara dia tidak merasa Bahkan kemudian bangga Bahkan kemudian... Dan enjoy nah, Itu berarti orang itu seperti terkena narkoba Bahkan ya. lebih berat daripada narkoba Karena yang lepas bukan lagi masalah kesehatan Tetapi adalah aturan-aturan agama Yang lepas daripada orang itu Dan ini cukup berbahaya Apalagi sekarang ini Masyarakatnya sangat materialistis ya. Semua ukuran diukur dengan apa? Dengan uang Dengan materi Yeah. Kalau tidak itu, maka kemudian orang itu dianggap tidak bernilai mm -hmm. Nah ini satu pergeseran yang luar biasa dasarnya Karenanya, ada apa dengan umat kita ini Umat kita ini sedang sakit yang sangat parah Yang kemudian mereka, sepertinya Kok tidak ada obat yang bisa apa ini uh, mengobati mereka Tidak ada jalan lain, seperti kata Rasulullah Kalau saja Riba itu sudah berkembang. Kalau saja orang sudah sibuk dengan perdagangannya, kalau saja orang sibuk dengan pertaniannya, kalau saja orang tidak lagi berjuang, maka saat itu tidak ada jalan lain. Kalau ingin sadar, harus kembali kepada agama yang utuh. Begitu, bu? Ya, assalamualaikum. Baik, kita sapa kembali rekan yang sudah menunggu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan bapak siapa? Di mana bapak? Dengan Sukari di bekasi. Pak Sukari, silakan, Pak Sukari. Eh, saya mau nak nanya pertanyaan. Eh, kan kalau santanya kita kalau berteman dengan orang yang suka mabuk begitu ya dengan kita ee, ngomong sama mereka saya gak biasa minum keras gitu. nah dan mereka, mereka minum minum keras saya minum pantas begitu apakah kita termasuk berdosa iya iya pastikan iya pak ya bahwa kemudian jangan pernah kita bergaul dengan para pemabuk itu hmm Kemudian sepertinya kita hanya sebatas minum apa-apa fanta. Ya. Sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, jangan kamu duduk di satu meja yang diedarkan di, di meja itu minuman-minuman keras. Karena itu ada larangan. Nah, duduknya kita bersama mereka itu. Paling tidak kita tidak ada kriket dalam diri kita bahwa itu adalah perbuatan haram, bahwa itu adalah perbuatan tercela, bahwa itu adalah perbuatan merupakan perbuatan syaitan. Sehingga kita kemudian duduk bersama mereka meskipun kita minum pantai. Hakikatnya kita sepertinya menyetujui perbuatan dan perilaku mereka itu. Makanya sebaiknya Pak Sudgari menghindari. Apapun omongan mereka, apapun kemudian pernyataan mereka, mereka katakan kamu kok sekarang tidak apa, tidak apa, tidak gaul gitu, atau kamu jadi sombong sekarang dan seterusnya. Tinggalkan omongan omongan seperti itu hmm. Atau kamu bukan jantan kalau tidak apa oh. Bersama kami kalau minum-minum seperti itu Itu semua adalah merupakan Tipu daya setan yang harus kita hindari Pak Sekhari dan kemudian Meskipun kita minum fanta kalau sudah bersama mereka Berarti kita sebetulnya Menyetujui terhadap perbotan mereka Makanya sebaiknya kita hindari Kalau minum fanta minumlah jadi rumah Jangan <laughs> ketemu sama mereka Jaka, <laughs> Baik kita beralih sebentar ke SMS Pak saya mengikuti Pengajian pada satu majelis tali tapi tidak membahas Al-Quran dan hadis Tapi baca akidah Yasin Rotib al athos Tahlil baru baca quran Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Ya, uh, kalau hal itu terjadi Sebaiknya anda keluar dari tempat itu hmm. nah, Tidak perlu mengikuti kegiatan seperti itu Karena memang tidak ada dasarnya Nah, sampai pada saatnya nanti kajian Al-Quran Maka boleh anda ikuti lagi kajian Al-Quran itu Ya, tetapi jangan kemudian itu hanya sebatas mengaji saja. Tetapi bagaimana kemudian menggali isi Al-Quran itu sehingga kita faham apa yang terdapat dalam Al-Quran berdasarkan tafsir yang maktabar yang telah ditetapkan oleh para ulama tafsir di antaranya tafsir Ibn Kasyid dan yang lainnya. Kalau kemudian dirasa itu kemudian terasa berat, sebaiknya tidak hadir dalam acara seperti itu. Lebih baik baca tafsir di rumah saja, tidak keluar. Baik selanjutnya Ustaz Apa pendapat Ustaz terkait uh, Paman Nabi Abu Talib dan orang tua Rasulullah Sebab ada yang mengatakan mereka masuk surga Dengan alasan mereka masih memegang agama Nabi Ibrahim Dan bagaimana menurut pendapat Ustaz Bagi orang-orang yang suka membaca buku-buku Syiah dan Sufi. Nasa. Ya, pak Al-Afif. Eh, Adapun eh, pernyataan tentang orang tua Rasulullah atau Mas Abo ini bukan dari kita. Itu berasal dari Rasulullah sendiri. Mm -mm. Ya, bahawa itu berasal dari Rasulullah sendiri dan eh, disebutkan eh, posisi mereka berada di neraka dan kemudian. Uh, kalau kemudian uh, itu dapat keringanan, bagaimana dialami oleh Abu Talib sehingga ditetapkan oleh Rasulullah karena dia begitu banyak perperanan membantu Rasulullah, maka dimintakan untuk diringankan hukumannya di neraka itu tapi itulah merupakan satu ungkapan bukan berasal dari kita, tetapi langsung berasal dari Rasulullah SAW, karena itu berasal dari Rasulullah, maka kita harus yakin dan kita terima, sehingga kemudian tidak boleh kita mengingkari hal seperti itu hanya kemudian jangan itu menjadi suatu bentuk yang dibesar-besar Yeah. Sehingga kemudian kita menjadi ribut sendiri yeah. hanya karena faktor itu Tetapi yang jelas selama itu berasal dari Rasulullah SAW dan itu ada di dalam hadis yaitu yang muslim Makanya jangan kemudian kita mengingkarinya bahwa kita menerima dan sebenarnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah adapun pun uh, berkaitan dengan bacaan sufi dan uh, syiah yeah. Karena memang tasawuf dan syiah itu adalah merupakan uh, saudara kembar Hmm. Yang kalau kita lihat dalam kajian-kajian sufi Akan banyak ditemukan uh, Suatu bentuk Apa uh, uh, Ritualitas yang bisa mereka ambil dari kalangan syiah. Nah, makanya di Indonesia banyak kalangan syiah itu meng, dalam upaya pendekatan kepada dan pendekatan kepada masyarakat umum mereka menggunakan metode uh, pendekatan tasawuf. Ya. Dan karena itu kita harus waspada terhadap semua gerakan yang menyimpang, baik gerakan Sufi maupun gerakan syiah yang hakikatnya mereka berasal bukan dari ajaran Islam yang sebenarnya tetapi kemudian mereka mengadopsi dari sumber-sumber yang lainnya. Allahu'alam sawab. Baik, kita selamat satu lagi sebelum kita jeda, Daktasa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Dengan. Dengan Yani di kebayaran lama. Ibu Yani, kebayaran. Silakan, Ibu Yani. Uh, assalamualaikum, pak Ustadz. Waalaikumsalam, wassalamu'alaikum. Uh, saya lagi bingung nih, uh, apa? Kenapa bu? Saya uh, pengen berbakti dengan orang tua, hmm. tapi kayaknya tuh saya itu selalu sering berdegap paham gitu dengan orang tua mengenai eh, mengenai segala hal gitu Bisa? jadi hmm. ya gimana gitu ya caranya baik hmm, terima uh -uh. kasih pak Ustaz saya alaikum salam sejahtera bu yani bahwa kemudian ketentuan di dalam al quran bahwa kemudian kita selain kemudian Berkewajiban untuk beribadah kepada Allah Kita diwajibkan Untuk taat kepada kedua orang tua kita Ya, karena uh, Peranak orang tua yang begitu besar Telah uh, Persusah payah uh, Melahirkan kita, membesarkan kita Makanya hak yang harus diberikan Oleh anak atau seorang anak kepada Orang tua adalah sepenuhnya Kecuali di dalam masalah agama Ya Allah menyebutkan wa in jahadaka ala antushkabi ma laisa laka bi'ilm fala tata'ahuma wasahibhuma fid dunya ma'rufa kalau kedua orang tuamu itu memaksa kamu untuk kamu syirik kepada Allah jangan kamu taati orang tuamu dalam hal yang pemaksaan kepada syirik itu tetapi berkaulah mereka dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang baik artinya <coughs> kita tadi belum selesai betul jadi Buya ni, perbedaan pendapat dengan orang tua itu dalam hal apa? Kalau perbedaan pendapat di dalam masalah-masalah duniawi, di dalam masalah-masalah pribadi, ya itu adalah hal yang boleh kita mengalah, ya, boleh kita uh, tidak harus berbenturan dengan orang tua. Ya, bahkan kita menghormati pendapat orang tua, tetapi kalau itu berkaitan dengan masalah ketentuan agama, yang kemudian orang tua kita itu menghalangi Atau kemudian mencegah Atau kemudian uh, justru memojokkan kita Padahal kita sedang menjalankan agama yang benar Yang diterangkan atau diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Maka saat itu kita tidak boleh taat kepada orang tua Dalam hal yang bermaksud kepada Allah dan Rasulnya Tetapi dalam hubungan uh, secara uh, manusiawi bahwa kita sebagai anak tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua Apa itu? Uh, yang terjadi dengan uh, Sa'ad bin Abi Waqas, di mana Sa'ad bin Abi Waqas masuk Islam ibunya begitu cintanya kepada Sa'ad ini merasa terpukul kerana anaknya masuk Islam kemudian ibunya mengancam Wai Sa'ad, aku tidak rela engkau masuk Islam ya, dan aku ingin kamu keluar dari Islam segera kalau tidak, aku akan mogok makan tidak mau oh, makan sambil saya mati hmm. makan minum sambil mati kata Sa'ad, aku adalah seorang Anak yang sangat bekti kepada orang tua orang semua tahu Apalagi kepada ibuku Tetapi agama bagiku lebih utama daripada keinginan ibuku sehingga kemudian ibunya eh uh, apa nih dirayu dia saat ibu Islam telah masuk ke dalam relung hatiku sehingga tidak mungkin aku melepaskan Islam hanya mengikuti kenda ibu maka jangan paksakan kenda ibu kepada diriku kalau begitu kata ibunya aku akan mogok tidak mau makan tidak minum sampai mati ternyata mogok makan tidak minum itu adalah adat jahiliyah gitu hmm, yeah. sehingga kemudian ibunya uh, tidak mau makan tidak minum sampai hmm. kemudian Uh, sehari dua hari mulai lemas kan, ngah makan ngah minum. Saat merayu terus jangan bu, tetap makan bu, minum bu, jangan bu nanti ibu sakit. Ya, tidak pokoknya saya akan siap untuk mati kalau kamu apa tidak keluar dari Islam. Hmm, Islam. Sambil waktu tiga hari sudah lemas lemas ibunya itu, akhirnya melihat ibunya begitu kekah untuk bertahan, maka saat kemudian mengatakan kepada ibu itu, bu. Demi Allah, seandainya ibu punya seratus nyawa, hmm. enggak makan, enggak minum mati, ibu hidup lagi, enggak makan, enggak minum mati, seratus nyawa saya tetap tidak keluar dari Islam, boleh? Melihat kesungguhan anaknya dan kemantapan anaknya yeah. dan kemudian keseriusan anak seperti itu, akhirnya ibunya. Alah ah. takut, ah minum ah, hanya <laughs> <laughs> ibunya ngalah. Ah. Jadi yang jelas jangan sampai kita kemudian uh, apa ni uh, dalam keadaan masalah agama, yeah. Kemudian kita uh, menyerah. Yang kita jangan kita datang kepada orang dalam hal yang perlawanan dengan yeah. agama Allah Wajah. Subhanallah. Dan arahkanlah setelah jadi yang berikut, tentunya anda masih bisa bergabung bersama kami di layanan pendengar yang tersedia. Baik di ujung telepon kita sapa kembali. Halo, dakyah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Pak Ageman, Pak. Pak Ageman, Silahkan, Pak Ageman apa kabar? Sehat, Pak Ageman. Alhamdulillah sehat, Pak. Silakan dengan Ustaz. Iya. Ini Pak Ustaz kamu Silahkan. nanya ini. Ya. Kondisi Indonesia ini kan kalau seperti dikatakan Islam itu kan kurang lebih di atas 80% Pak Ustadz, ya. Apa? Di atas 80%, 80 perusahaan. yang muslim hmm, ini kan. Hmm. Ah, cuma saya lihat kebijakan uh, pemerintah termasuk penyiaran apapun bentuknya, media ini dibandingkan peran ulama ini Pak, kelihatannya kok tidak ada satu ko koordinasi ya uh, seperti di TV sekarang, seperti uh, mami sama anaknya pada bikin apa itu acara itu, itu tidak. seharusnya kan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan syariah itu sudah sudah jauh menyimpang daripada kondisi pendidikan terhadap umat seharusnya kan ulama sendiri segera uh, bertindak dan konsultasikan baik anggota DPR yang sudah ada di atas yang meragukan Islam, yang di menteri-menteri kemudian masyarakat lainnya termasuk di organisasi itu sepertinya kan sudah dikoordinasi kan, itu itu yeah. nah kalau sekarang ini hanya sekedar uh, apa ya eh uh, Keluhan yang timbul kemudian tanpa ada satu esen yang jelas-jelas untuk diluruskan begitu itu kan nampaknya nambahnya sekali pak. Karena musuh-musuh Islam ini kan contohnya kan diantara kita sendiri yang tidak paham Islam itu sebetulnya. Hmm. Ya, ini barangkali juga termasuk pen eh, apa itu eh, pendah pen apa itu. Ya? Kalau di baca ya, begini hmm. pak, kalau di agama lain itu sebagai hmm. contoh itu dia punya umat itu pak dibentengi padu kuat. Bentuk lingkungan masing-masing itu dibentuk ya hmm. Kita ini kan kita kan ngelambiar kita aja pak Sudah hmm. banyak tapi amjar akhirnya terkoordinasi Sehingga tidak diarahkan kepada pemahaman Islam yang benar gitu hmm. Akhirnya ter terebere dengan berbagai macam aliran hmm. Dengan paham-paham yang mungkin mudah dipengaruhi Nah ini barangkali perlu adanya satu pembenahan kembali Pak Umat Islam ini hmm. Supaya benar-benar apa yang dikatakan eh pilaf beberapa pemimpin Islam itu tetap, -tetap ada gitu Pak hmm. saya lebih di daerah kami muda Hmm. Itu pun barangkali karena saya yeah. pemerintah ini pengaruhnya begitu banyak Tapi tidak mampu menuruskan daripada Kaidah yang sedarnya gitu Baik. Terima kasih Pak Sampai ya. Memang Pak Gaman Di mana saja kita merasakan Bahwa korban Di dalam semua kebijaksanaan Itu mm -hmm. adalah umat Islam yeah. Ya, Termasuk dalam hal ini uh, Opini umum dari mas media mm -hmm. Secara khusus uh, Tetapi apa yang ada Lebih banyak memang keluhan-keluhan Makanya eh, berbagai macam pembicaraan di kalangan MUI, kemudian di kalangan tokoh-tokoh umat Islam, ya itu lebih merupakan suatu ekspresi kekecewaan, mm -hmm. kemudian ekspresi suatu harapan, ya satu bentuk harapan gitu. Namun kenyataannya eh, belum ada satu bentuk kerjasama dari berbagai pihak itu untuk merealisasikan upaya. Uh, pembendungan ya Pembendungan terhadap uh, Kerusakan yang ada sekarang ini Yang paling tidak uh, dari segi Umat Islam yang jumlahnya 80% tadi menurut Pak Cuman yeah. Mungkin sekarang sudah menurun lagi Jumlah <laughs> itu, saya dengar Sampai mencapai 77% sekarang ini uh, Tetapi memang Kualitas kita ini memang Sangat uh, uh, Apa ini Mengerikan. Memang ada empat bentuk ya yang ada di masyarakat kita ini, terutama di kalangan umat Islam. Ada bentuk pembodohan secara sistematis dan ini dilakukan betul-betul dengan unsur kesengajaan agar umat Islam ini tidak maju, agar umat Islam ini kemudian uh, terus menjadi uh, satu bentuk objek yeah. uh, atau kemudian konsumen saja. Makanya buktinya keterbedaan itu artinya tidak budiyahnya Muslim itu sampai sekarang tidak mampu membuat satupun daripada apa ini eh, channel yang mengarah kepada eh, Islam kita. Nah eh, ini semua juga merupakan satu eh, satu himbauan satu harapan kepada berbagai pihak untuk bagaimana eh, mereka eh, menyadari atas segala uh, tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh mass media itu yang begitu dahsyat sehingga harus ada upaya untuk apa untuk meminimalisasi uh, pengaruh buruknya itu nah kalaupun kita tidak bisa mencegah dan itu sekarang ini sulit karena memang e, bentuk reformasi yang sekarang ini sudah sudah kebablasan yeah. sehingga kemudian e, begitu terbukanya sehingga semua orang bisa menggunakan kesempatan ini untuk diantaranya bentuk perusakan tadi sehingga ap apa yang terjadi adalah pemburuan secara sistematis kemudian timbul berikutnya masa buldo dari umat Islam Timbulnya masa bodoh ini diakibatkan sudah berbagai macam cara ditempuh tetapi tidak ada reaksi. Terutama dari para tokoh-tokoh itu. Baik itu tokoh yang berada di DPR maupun berada di pemerintahan ataupun kemudian berada di kalangan pengusaha dan seterusnya itu. Nah sekarang ini sebenarnya yang diharapkan oleh banyak umat Islam itu munculnya orang-orang yang bisa menjadi mediator terhadap berbagai macam potensi yang ada ini sehingga kemudian menjadi suatu kekuatan yang bisa dijadikan alat untuk uh, pengembangan terhadap muslim sekaligus pencerdasan kepada umat Islam atau penyadaran kepada umat Islam dengan uh, apa ini uh, kemampuan yang ada itu. Nah, kemudian kebalik uh, itu ada suatu bentuk uh, sikap uh, apa ini bodoh uh, tapi so pintar, Pak. Ya. Kalau tadi pembodohan sistematis, ada masa bodoh Ada bodoh sok pintar Ini yang bermasalah Munculnya orang-orang sebenarnya tidak berkapasitas Untuk kemudian menyampaikan uh, nilai-nilai uh, keagamaan Yang kemudian disesarkan kepada sumber yang benar Tetapi mereka menyampaikannya dengan serampangan dan lain sebagainya hmm. Nah timbulnya adalah uh, menjadikan orang-orang itu ya, Dengan ketidakmampuan itu menjadi suatu bentuk yang ditampilkan sedemikian rupa sehingga kemudian menjadi contoh, menjadi suatu tauladan. Bagaimana pil dajil, itu yang kemudian ditampilkan sebagai se apa ini suatu bentuk uh, entertainment yang luar biasa yang padahal tidak jarang isinya terdapat hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan ketetuan syariat Islam atau menjadikan anak-anak itu komoditas untuk mencari ketenaran, untuk mencari ini dan itu. Nah, karenanya uh, yang terjadi dengan kita ini segala Uh, dengan segala Kebedahan yang ada pada kita, tetapi belum terlambat buat kita sekalian. Bagaimana kita berusaha untuk bisa menetralisir mem meminimalisir, dan bahkan kemudian memberikan jalan keluar. Nah, termasuk di antaranya apa dilakukan oleh Radio Dacta ini adalah bagian daripada upaya untuk um, meminimalisir pengaruh-pengaruh buruk itu dan sekaligus memberikan alternatif untuk bagaimana membuat penyadaran-penyadaran lewat radio berikutnya nanti lewat televisi dan seterusnya, dan itu akan Dapat memberikan sesuatu sumbongsi yang baik dalam upaya untuk membenahi dan menjaga daripada keutuhan umat Islam itu sendiri semoga Allah SWT Allah memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan kesadaran kepada tokoh-tokoh kita itu untuk segera turun tangan dalam rangka untuk membenahi keutuhan daripada umat Islam yang sekarang ini diupayakan untuk di apa obrak-abrik hmm. dari segala sisinya terutama dari segi pemikiran-pemikiran uh, yang muncul dari uh, melalui mas-mas media itu Allah SWT. Baik, kita sahabat Kembali di belakang Pak Keman. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Dengan Mas Arab. Pak. Mas. Mas siapa? Mas Arab. Mas Arab ya? Iya. Mas Arab di mana Mas? Di Jatimulya. Jatimulya. Silakan Mas Arab. Ini Pak kamu ini. Mas Arab tu ya. Mas Arab. Mas Arab. Ini kenyataan kondisi mati sampai sakit tu Pak ya. Iya. I eh, kadang-kadang kan saya merasa orang kawang, memang kita itu banyak kisahnya kita harus berjuang, berjuang mendekat syariat kita dan sebagainya. Namun dari sisi saya lihat banyak kelompok-kelompok Islam atau kelompok-kelompok Islam memang kadang-kadang berjuang secara ya, ya berbeza-beza gitu caraannya gitu kan, eh, macam contohnya seperti itu, ini seperti ni dan apa pun betul, yang saya bingkong itu nanti apakah hal seperti itu macam berlah gitu pak hmm. ya. dengan pembelokan Islam nanti gitu. Hmm. Soalnya kerana kadang-kadang, sekarang ada satu kelompok Islam yang secara frontal, kadang-kadang melakukan tindakan, terus sekarang selain juga sama uh, kelompok lain di, di isak sendiri gitu. Hmm. Tengah, mungkin saya yang ketawa itu mungkin kan siak ketiga gitu kan. Kalau itu kan nah itu sebenarnya kan gimana biar biar ibarat sendiri kelihatannya memang berjuang tapi dengan cara-cara yang baik gitu. Hmm. Ya, sama orang lain juga kadang-kadang orang-orang yang musting juga itu enak dilihatnya gitu kan. Iya gitu, hmm. ya. ya, gitu. Itu, itu gimana Pak? Terima kasih ya. sama Masalah. Waalaikumsalam saya. Kalau kasih eh sebenarnya kalau kita lihat realitas kehidupan perjuangan umat Islam memang sangat variatif. Ya, ya. Ada perjuangan Islam lewat politik ada yang berjuang Islam lewat ormas ada yang Islam lewat organisasi yayasan, atau lembaga-lembaga ataupun kemudian ada yang bersifat perorangan hmm. ada pula yang kemudian e, bentuknya sebuah sosifikasi itu ke arah pembelaan Islam lewat ekonomi hmm. atau budayaan Islam lewat pendidikan atau e, menggerakkan Islam lewat dakwah secara umud dan seterusnya berbagai macam variasi itu dalam kehidupan umat Islam itu sebenarnya tidak tercelah tetapi yang terpenting bahwa kemudian adanya satu koordinasi dan kemudian saling meluruskan ketika terdapat sesuatu penyimpangan atau terdapat suatu kekurangan di dalam suatu perjuangan itu. Namun kita ini memang seharusnya tidak boleh terjenuh dalam satu lubang dua kali. Tapi yang sering kali terjadi adalah uh, upaya untuk uh, apa penyadaran terhadap terhadap berbagai macam model perjuangan yang sedang terjadi dalam kehidupan umat Islam diupayakan untuk disatukan, untuk disama apa disamakan apa ini nilai-nilai perjuangannya atau kemudian langkah-langkahnya, tapi uh, ternyata uh, yang paling me menghalangi. Segala upaya bersama itu adalah fanatisme kelompok. Ya. Ketika kemudian masing-masing kelompok itu fanatik dengan benderanya, fanatik dengan nama organisasinya, fanatik dengan pokoknya, ya fanatik dengan jumlah pengikutnya. Nah ini akan mendinding upaya untuk bersama dalam rangka memperjuangkan Islam secara bersama hmm. Nah tetapi kemudian seringkali kita itu lupa bahwa tidak mungkin kita memperjuangkan Islam itu sendirian Atau satu kelompok saja Apalagi dalam masyarakat Islam Indonesia yang begitu besar Karenanya tetap upaya kolektif di dalam memperjuangkan Islam ini adalah merupakan upaya yang terbaik untuk sekarang ini hanya kemudian, perlunya kesadaran-kesadaran di dalam menata ulang. Bagaimana keadaan perjuangan kita sekarang ini? Kita ini, kalau lah umpamanya, suatu proses perjalanan panjang. Sekarang ini posisi kita di mana? ya yeah. Yang sudah kita lalui itu apa? ya Kemudian yang belum kita lakukan itu apa? Nah, ada sesuatu pemetaan. Terhadap satu apa ya semua langkah yang sudah terjadi dan apa yang akan direncanakan apa yang akan terjadi kalau dalam gerakan yahudi itu mereka bisa membuat satu langkah ke depan bukan yang lalu hmm. yang lalu sudah lewat kan yeah. ini langkah ke depan itu mereka merancang untuk 100 tahun ke depan di kalangan CIA saya membaca rencana mereka untuk merancang dalam langkah 50 tahun ke depan kita sekarang umat Islam Indonesia Sudahkah kita mempunyai suatu proyeksi perjuangan Untuk 20 tahun ke depan Paling tidak Paling tidak hmm. Ya, 10 tahun ke depan <laughs> 5 tahun ke depan Kita harusnya punya itu proyeksi hmm. itu yeah. Dengan segala kekuatan ada Nah makanya yang penting sekarang ini Bagaimana konsep perjuangan yang benar dan itu tidak akan mungkin kita mencapai satu konsep perjuangan yang benar Kalau kita tidak merujuk kepada Rasulullah Kalau tidak merujuk kepada perjuangan para sahabat raja anhum Yang mereka itu telah menunjukkan sesuatu perubahan Dari masyarakat yang sangat terbelakang menjadi masyarakat yang sangat maju Dari masyarakat yang jahiliah menjadi masyarakat yang islami Dari masyarakat yang terkungkung menjadi masyarakat yang merdeka Dari suatu kelompok yang kecil menjadi kelompok yang besar Luar biasa, sehingga menjadi satu peradaban yang berkembang di Eropa, di Spanyol terutama 800 tahun. Kemudian berkembang Islam sampai mencapai dataran Cina. Luar biasa betul. India telah berjaya dengan Islam, Turki pernah berjaya dengan Islam. Tinggal kita ini, kapan kita berjaya dengan Islam kita ini? Ya. Nah karenanya apa yang harus kita lakukan adalah menjadikan perjuangan kita Kembali seperti ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya sehingga kita tidak lagi melihat berbagai macam bentuk ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan perjuangan kita ini apalagi kalau kemudian itu diikatkan atau dilekatkan dengan pribadi orang yang perjuangkan atau kemudian bendera orang yang perjuangkan atau kemudian kepentingan orang yang perjuangkan. Namun kita seluruhnya harus kembali berjuang. Karena Allah sesuai dengan aturan Allah yang telah contohkan oleh Rasulullah. Sehingga dengan itu segala kelemahan, segala kekurangan, segala penyimpangan itu bisa diluruskan, bisa diperbaiki Dan dengan lapang dada kita kemudian mencari siapa pemimpin di antara kita yang berhak untuk kita angkat, kita dorong. Menjadi pemimpin umat Islam Sehingga kemudian membuka, membuat membuat Langkah-langkah yang konkret Yang dapat menyelamatkan apa Kehidupan umat Islam Yang terus terang sekarang ini Mengalami suatu pembusukan dari dalam Dan perusakan dari luar hmm. Inilah kondisi umat Islam sekarang Mengalami pembusukan dari dalam Dan perusakan dari luar Luar biasa betul, betul bentuknya. Dan kalau kita level Buat gambaran Betapa tingkat apa ini kondisi yang sangat krun di sini? Begitu uh, menyeruak ya Sehingga kalau kita ungkapkan Sepertinya kita ini pesimis nantinya yeah. Padahal kita tidak boleh pesimis Kita tetap optimis Meskipun kekuatan musuh Islam begitu dahsyat Bahkan kemudian menertawakan kekuatan Islam Tetapi justru perkembangan Islam sekarang itu Muncul di negara-negara Yang penuh hmm. permusuhan terhadap Islam Yang menertawakan, yang kita, menertawakan kita Yang menertawakan kita Yang memujukkan kita Ternyata perkembangan Islam justru muncul dari tempat-tempat mereka yeah. Berbagai macam kegiatan Islam Masjid-masjid Kemudian munculnya tokoh-tokoh Termasuk banyaknya ilmuwan-ilmuwan Yang masuk kepada Islam Itu menjadikan mereka kaget yang luar biasa Bahkan di Pentagon saja Di Amerika Pentagon Ada sekitar 10 ribu tentara Yang masuk Islam di sana Belum lagi di penjara-penjara Belum lagi daripada ilmuwan-ilmuwan yang terbuka itu Sungguh sangat mengejutkan Sebenarnya kalau Islam ini bukan dari Allah Sudah hancur dari dulu Ya yeah. Ya, karena umatnya sepertinya apa ini, uh, Tidak peduli dengan Islamnya Tapi karena Islam ini berasal dari Allah Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih Islam Itu tinggi, tidak ada yang bisa lebih tinggi daripada Islam Makanya Islam terus menyebar sejumikan rupa Dan ini adalah merupakan Pekerjaan Allah bukan pekerjaan kita ya. Tapi yang harus kita lakukan Bagaimana kita ini berjuang untuk Islam Tetapi hakikatnya adalah Untuk diri kita sendiri karena kita butuh keselamatan Di hadapan Allah SWT Jadi Ketika ditanya apa sedang kamu perbuat Atau yang setelah kamu berjuangkan Kita katakan Ya Allah aku memperjuangkan Islam dengan kemampuan kami dan segala kekurangan kami tolong dimaafkan ya Allah barangkali ini yang bisa kita lakukan warga wasikum ya kita beralih ke SMS yang nampaknya ini akan menjadi pertanyaan terakhir untuk pilih ya. kajian kita malam ini San. Ee, sebentar lagi kita akan menghadapi hari kemerdekaan nasional 17 Agustus dan apa yang harus seorang muslim perhatikan San? apakah bagaimana itu kita menghormati bendera kemudian menyanyikan lagu padamu negeri itu bagaimana hukumnya warga wasikum kita masih jauh Insya Allah dan kemudian kita uh, punya prinsip ya kemudian kita punya nilai-nilai Islam yang tidak Mengakungkan sesuatu kecuali Allah Yang tidak membesarkan sesuatu kecuali Allah Tidak kemudian mengikuti aturan kecuali aturan Allah Maka, maka segala sesuatu Yang kemudian mengarah kepada pengakungan selain Allah Tidak boleh kita lakukan Segala sesuatu yang kemudian Mengarah kepada pengabdian selain Allah Maka tidak boleh kita lakukan Pengabdian kita seluruhnya untuk Allah Penghormatan kita seluruhnya kepada Allah dan kemudian kita menjalankan secara utuh Ketentuan ketentuan yang tetapkan oleh Allah Maka kita nyatakan Inna salati wa nusuki Wa mahyaya wa mahmati Dillahirrabbilalamin Bahawa kemudian solatku ibadahku Hidup dan matiku untuk Allah Ya, bukan untuk sesuatu yang lainnya Hidup dan mati kita untuk Allah Bukan sesuatu yang lainnya Maka jangan kita melakukan suatu kemusyikan Jangan kita melakukan suatu penyimpangan Jangan kemudian kita kemudian bergeser Daripada Allah SWT yang kita agungkan itu Sehingga kita selalu mengatakan Allahu Akbar Allah yang maha besar Tidak ada lebih dari Allah Maka segala kekuatan Dan jangan lupa kemerdekaan kita bahwa tidak lepas daripada rahmat Allah Apa yang kita capai Dari semua bentuk Ya, kemewahan, semua bentuk kemerdekaan, semua bentuk perjuangan yang berhasil itu tidak lain adalah merupakan pertonggalian dari Allah SWT. Maka jangan lupa, justru kita bersyukur kepada Allah, kembalikan seluruhnya ke, apa ni, kembali kepada Allah dan kemudian lahaulah walakwataillah bila singgah dengannya sahaja kalian bahwa kemenangan kemenangan berikutnya harus kita Dapatkan kita capai atas pertolongan Allah yang terpenting kemenangan kita dalam menghadapi hawa nafsu kita. Yang itu adalah merupakan musuh dalam diri kita sendiri yang selalu ingin menyesatkan kita mengarah kepada arah Allah SWT. Kemudian kita harus menang melawan syaitan. Setan manusia dan setan jin yang berusaha untuk menyesatkan kita dari jalan Allah sehingga kita akan rami-rami bersama mereka masuk neraka. Ini yang harus kita aba. Kita kemudian kita harus melepaskan dari belenggu dunia yang itu dapat menyebabkan manusia jauh dari Allah SWT sehingga kemudian teraba tersimpangkan dari jalan yang benar dan berbagai macam bentuk fitnah dunia dan berbagai macam hal yang dapat melengkarkan manusia dari Allah SWT. Karena itu kita minta pertolongan kepada Allah sehingga kita katakan iya karena Abu Wa iya kan astahin kepadamulah ya Allah kami beribadah Dan kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan Sehingga dalam segala hal kita tidak boleh lepas dari Allah SWT Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita Sehingga apapun keadaan kita Kita jangan lepas dari Allah SWT Dan apapun yang menimpa kita Jangan lupa kita kembalikan kepada Allah Maka keyakinan-keyakinan itulah Yang menjadikan kita tentram Yang justru akan setambah oleh Allah segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu la in syakartum la aziidannakum wal in kafartum in 'adzabi lasyadid Allah katakan kalau kamu bersyukur kepada Allah pasti Allah akan menambah tetapi kalau kamu ingkar kepada Allah maka ketahuilah adab Allah adalah pedih semoga yang kita belajar pada malam ini bermanfaat buat kita sekalian mohon maaf atas segala kekurangannya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi Alhamdulillah jazakallah Ustaz Farid Uqbah sudah memberikan tausiah kepada kita semua rekan-rekan daftar. -rekan. Jadi menjelang hari kemerdekaan nasional Tanpa itu semua pun selama ini umat Islam sudah menjadi warga negara yang baik Ustaz ya. Baik rekan-rekan nampaknya sampai di sini kebersamaan kita mohon maaf tidak semua telepon bisa kita buka kemudian juga pertanyaan juga tidak bisa kita bacakan semoga ada keterbatasan waktu. Sampai di sini saya Wildan Hasan bersama Mas Firman Hakim juga Ustaz Farid Ahmad Ubaimah bersama Anda dan tentunya kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilangan Jazakallah Hadanallah wa yakum ajma'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa